Pista 30. Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 320 Antiochia a fost cucerită după un asediu lung de 8 luni, în paranteză 1098, închid paranteza, Bohemond, care se dovedise cel mai viteaz și mai abil, dar și cel mai egoist și mai interesat dintre cruciați, a ținut orașul ca domeniu al său personal, fără a continua drumul spre Ierusalim. Principatul normand al Antiohiei a durat 70 de ani, în paranteză 1098-1268, închid paranteza. Diversiunea lui Bodoin și Bohemond, care după ce și-au cucerit respectivele state personale, uitând jurământul de vasalitate, nu se mai gândeau la eliberarea Sfântului Mormânt. A provocat nu numai ruptura cu Imperiul Bizantin, ci și o înăsprire a raporturilor dintre conducătorii cruciați, trezindu-le prin exemplele date ambiții de cucerire. Dacă n-ar fi intervenit puterea de convingere a legatului papal și presiunea exercitată de masele populare, obiectivul principal al cruciaților ar fi fost uitat și totul ar fi degenerat în crearea a zeci sau sute de domenii feudale individuale. După nenumărate mici expediții locale, raiduri de pradă, jafuri, distrugeri, incendii și masacrarea populației mai multor orașe, armatele cruciade, urmând drumul de coastă, au continuat marșul spre Palestina. Printre orașele cucerite, în paranteză Cezarea, Tortosa, Sidon, Tir, închid paranteza, alte orașe, Tripoli, Beirut, le-au furnizat alimente cai și bani. Ajun sub zidurile Ierusalimului, înainte ca musulmanii fatimizi, în paranteză care stăpâneau Ierusalimul, închid paranteza, să trimită o puternică armată de apărare, cruciații după un asediu de o lună au luat cu asalt orașul, în paranteză 5 iulie 1099, închid paranteza. Populația care s-a predat a fost cruțată, restul masacrată, evrei adunați într-o sinagogă au fost arși de vii, au urmat șapte zile de jafuri și orori, vezi note 1. Citesc note 1. Marele istoric al Cruciadei I, Ghilom, arhiepiscop de Tir, în paranteză, circa 1130 circa 1183 închid paranteza, martor ocular al cuceririi Ierusalimului, relatează. Ghilimele, cruciații străzile cu spada sau pumnalul în mână, omorând orice locuitor pe care îl întâlneau fără să cruțe nici femeile, nici copiii. Spectacolul unui asemenea număr de cadavre era insuportabil, dar masacratorii erau și mai hidoși la învățișare decât victimele lor. Din tălpi până în creștet erau acoperiți de sânge. În incinta însăși a templului erau peste 10.000 de cadavre, cifră la care trebuiau adăugate cadavrele care zeceau pe străzile orașului. Închid ghilimele. Și istoricul continuă. Apoi, după ce au asigurat paza orașului, baronii s-au despărțit și s-au dus la locuințele lor. S-au spălat și și-au pus veșminte curate. Apoi au pornit de într-un concert de plânsete și de gemete prin toate locurile orașului pe care le străbătuse Hristos, sărutând urmele tălpiilor lui. Enchid ghilimele încheiat notă 1. Cu două săptămâni înainte Urban al doilea murise, fără să fie aflat de cucerirea Sfântului Mormânt. După o săptămână baronii s-au reunit să-l aleagă pe cel care urma să devină regele Ierusalimului. A fost ales Godfrey de Bouillon, care însă n-a vrut să accepte decât titlul de protector al sfântului mormânt. Domnia lui a durat un an, în paranteză până la moartea sa, închid paranteza, timp în care a respins un violent contraatac al musulmanilor din Egipt, în paranteză fatimiz, închid paranteza, și a extins frontierele regatului spre Est, creând principatul Galilei. Ceilalți comandanți, considerându-și misiunea terminată, au continuat să acționeze fiecare pe cont propriu. Raimond de Toulouse și-a consolidat Comitatul Tripoli, în paranteză, și a devenit aliat bun al Bizantului, rămânând chiar la Constantinopol, închid paranteza. Bohemond a intrat în conflict cu împăratul bizantin și a mărit teritoriul Principatului Antiohiei, dar într-o luptă cu turcii a fost capturat și a rămas prizonier 16 ani, timp în care Principatul a fost organizat de nepotul său Tancred. La cinci luni după moartea lui Godfrey a fost încoronat ca cel din tâi rege al Ierusalimului, în paranteză în 1100, închid paranteza, fratele său Bodoin. Acesta lăsând ducatul Edesa cumnatului său Bodoin al doilea de Burg, Bodoin, întâi excelent soldat și un politic, și-a organizat regatul într-un stat puternic care a polarizat în jurul său statele cruciaților, constituind un ansamblu de state tampon între musulmanii din Egipt și cei din Asia Mică. Vestea eliberării Sfântului Mormânt a declanșat în Occident entuziasmul religios al maselor și dorința de glorie și de cuceriri a feudalilor. Patru expediții militare, organizate pentru a-i sprijini pe cruciați, au ajuns în Asia Mică în 1101, unde au fost însă nimicite de trupele sultanului din Nicea, în timp ce traversau Anatolia. Figură pagina 319. Reprezintă o hartă. Itinerariul primei cruciade de la Constantinopol până la Ierusalim Încheiat figură Organizarea statelor cruciaților Statele fondate de cruciați în Orient își mobilizau, echipau și întrețineau fiecare armata sa, formată în primul rând din cavaleri. Comitatul Tripoli cu 300 cavaleri, Principatul Antiohiei cu 500, Regatul Ierusalimului cu 600. Pe lângă cavaleri erau sergenții dotați cu un echipament mai ușor, aproximativ 2000 în Ducatul Tripoli, ceva mai mult de 5000 în Regatul Ierusalimului și cam tot atâția în Principatul Antiohiei. Aceste armate de 1.400 de cavaleri, veți notă 1, și aproximativ 12.000 de sergenți, îi se adăugau trupele de mercenari indigeni, arcași, călări sau pedestrași. Citesc notă 1. Cifră considerabilă dacă ne gândim că, la acea dată, Ducatul Normandiei, unul din statele cele mai bogate și mai populate din Occident, abia dacă putea mobiliza 600 de cavaleri. Încheiat notă 1. De asemenea, orașele puneau la dispoziție combatanți destrași. În schimbul feudului pe care îl primeau, în paranteză căci în statele latine din Orient, nu existau alodii, proprietăți funciare libere de servituți, închid paranteza. Cavalerii și o parte din sergenți datorau serviciu militar în condiții incomparabil mai grele decât în Occident, de la vârsta de 15 până la 60 de ani, ori de câte ori erau chemați de seniorul lor și pe o durată de timp nelimitată. Pe lângă feude funciare mai existau, odată cu dezvoltarea economiei monetare, și feude în rentă. Serviciul militar în schimbul feudului era efectiv. În caz de succesiune, moștenitorul trebuia să asigure imediat acest serviciu, personal sau trimițând un înlocuitor. Și un alt lucru necunoscut în Occident, seniorul era cel care asigura vasalului calul de luptă, ori de câte ori calul era pierdut în război. Un mare număr de stergenți erau remunerați directe de persoanele sau de comunitățile obligate să presteze prin compensație serviciul militar, prelații, comunitățile religioase sau locuitorii înstăriți ai orașelor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În orașele de veche și strălucite tradiție din statele cruciaților, în același timp, centre economice, administrative și militare, puternic fortificate, occidentalii care veneau și se stabileau aici primeau o proprietate mai mică sau mai mare în schimbul omagiului prestat seniorului orașului, al obligativității serviciului militar și a unor anumite redevențe. Încheiat notă 1 în orașele și teritoriile cucerite, seniorii occidentali păstraseră legile și obiceiurile populației băștinașe, administrația, poliția, justiția și religia indigenilor. Se mulțumeau să încaseze taxele și impozitele cuvenite, precum și să perceapă obișnuitele drepturi feudale. Regele și mari seniori mai încasau și numeroase taxe asupra circulației mărfurilor. Toate aceste venituri asigurau subsistența statelor din Orient și fără ajutorul țărilor de origine ale cruciaților. Cu toate acestea, războaiele aproape continui și construcția sau întreținerea refacerea marilor fortărețe comportau cheltuieli mari care n-ar fi putut fi acoperite fără ajutoarele primite din Occident prin intermediul bisericii, al pelerinilor și al unor consistente și numeroase donații. Ca organizare politică, aceste state nu cunoșteau suveranitatea autocrată, caracteristică Orientului. De multe ori, suveranul era ales de baronii săi, chiar după ce regatul Ierusalimului admisese de la început principiul ereditar, în paranteză, fără să se poată institui totuși o puternică dinastie ereditară, închid paranteza. Suveranul era asistat de înalți demnitari, de tipul celor de la Curtea Carolingiană, în paranteză, conetabil, seneșal, etc., închid paranteza, dar el era obligat ca pentru toate hotărârile importante pe care le lua să se consulte nu numai cu acești înalți demnitari, ci cu toți vasalii săi, precum și cu mari seniori din Occident, aflați aici în trecere. Puterea sa de decizie era limitată și în materie de justiție. Curtea sa era cea care hotăra dând interpretările sale cu în paranteză, fie că era vorba de drept privat, public sau feudal, închid paranteza, uneori chiar în defavoarea suveranului. Și orășenii își aveau curtea lor de justiție, așa după cum procesele comerciale sau cele privind navigația erau judecate de două curți de justiție speciale. Statele cruciaților din Orient s-au putut menține în felul acesta timp de aproape două secole fără ajutorul decisiv al Occidentului. Marea majoritate a populației acestor state era formată, bineînțeles, din băștinași. O bună parte din contingentele furnizate cruciadelor era recrutată din creștinii de aici. Cheltuielile militare ale acestor expediții erau suportate în cea mai mare măsură, cum spuneam, de aceste state care, de altminte, beneficiau și de veniturile considerabile asigurate de orașele lor cu vechi tradiții de foarte activă viață comercială. În aceste condiții, interesant de menționat, este faptul că, deși impozitele, taxele, corvezile, etc. erau grele, totuși, datorită și unei fiscalități corecte, nu s-au semnalat, printre băștinași, acte de revoltă sau de trădare împotriva statelor cruciaților. Ghilimele în schimb, slăbiciunea instituțiilor politice importate aici din Occident, spiritul de independență al vasalilor, repartiția inegală a bogăților, crizele imprevizibile de succesiune la tron, au putut fi o cauză suplimentară de fragilitate pentru aceste state în afara oricărei presiuni exterioare sau a unei reduceri a ajutorului occidental. Închid bilimele în paranteză râmare punct de Închid paranteza. Figură pagina 323. Reprezintă o hartă. Statele creștine ale cruciaților din Orientul apropiat. 1. Principatul Armeniei Mici 2. Comitatul Edesa 3. Principatul Antiohiei 4. Comitatul Tripoli 5. Regatul Ierusalimului 6. Principatul Transjordaniei. Legendă: Un cerculeț plin reprezintă orașe, un pătrat gol reprezintă cetăți. Încheiat figură. Figură, pagina 325, reprezintă o poză. Ducele Godfrey de builon între cruciații săi. Miniatură din secolul XV, Biblioteca Municipală Amiens. Încheiat figură. O cruciadă eșuată și o cruciadă a regilor. Ocuparea Ducatului Edessa de către emirul din Mosul, în paranteză 1144 închid paranteza, a provocat o profundă emoție în Occident. La predicile lui Bernard de Clervaux pentru mobilizarea unei noi cruciade au răspuns împăratul german Conrad al III-lea și regele Franței Ludovic al VII-lea. Ceea ce distingea această a doua cruciadă din 1147 de cea din 1095 era faptul că n-a luat forma unei migrații internaționale și, într-un fel, neomogenă, ci punea în mișcare două armate naționale regulate, comandate de doi dintre cei mai puternici suverani din Occident. În vara anului 1147, armata cruciaților germani, în paranteză, în rândul cărora se afla și tânărul Frederic de Suabia, viitorul împărat Barbarosa, închid paranteza, și cea condusă de regele Franței, vezi, notă 1, ajung la Constantinopol, în paranteză, pe care baronii francezi doreau enorm de mult să-l cucerească, închid paranteza. Citesc note 1. Ludovic al VII-lea era însoțit de regină Aleonor de Achitania, cu întreaga sa curte de pași și trubaduri. La fel și conții de Flandra și de Toulouse, cu soțiile lor, motiv de ironii și amuzament pentru bizantin. Încheiat notă 1 Animozitatea dintre cruciații francezi și cei germani era permanentă. Fiecare dintre cele două armate număra aproximativ 70.000 de oameni, în paranteză printre care ca de obicei mulți pelerini, închid paranteza. Împăratul bizantin s-a grăbit să le treacă peste Bosfor. Lipsa de alimente le-a adus în repetate rânduri în conflict cu bizantinii. Armata lui Conrad a fost măcelărită de turci în lupta de la Dorilea. 90 din cruciați au fost uciși sau luați prizonieri. Umilit și descurajat, Conrad ajunge la Niceea unde îl întâlnește pe Ludovic, dar și armata acesteia din urmă, decimată de foamete și de atacurile musulmane, în paranteză cu complicitatea bizantinilor, închid paranteza, a fost masacrată în 1148. Cei doi suverani, neînsoțiți de armate, au ajuns la Ierusalim. Învins și bolnav, Conrad s-a întors în Germania. Regina Franței, împreună cu majoritatea cavalerilor francezi, s-a înapoiat în Franța, în timp ce Ludovica a mai rămas șase luni în Palestina să viziteze locurile sfinte. Cu aceasta s-a încheiat cruciada a doua, ale căror eșecuri s-au datorat în mare măsură bizantinilor. Cele patru decenii care au urmat a fost o perioadă în care negustorii genovezi, pisani și venețieni își disputau pretențiile și interesele în porturile apărate de cruciați, în care regatul Ierusalimului era pradă unor disensiuni interne pentru tron și a unor atacuri militare din afară. În acest timp, în lumea musulmană, tendințele spre unitatea de acțiune fac progrese. Noul sultan al Egiptului, general Kurd, se scrie capa Urd, Salah Ad-Din, în paranteză Saladin, închid paranteza, ocupase Damascul, extinzându-și autoritatea asupra teritoriilor musulmane ale Siriei. În Marea Bătălie din Hittin, se scrie Huit T-In, lângă lacul Tiberiadei, în paranteză Iulie 1187, închid paranteza, întreaga cavalerime a cruciaților a fost masacrată sau capturată, au căzut prizonieri și gai de Lusiniac, se scrie l u s i -n g -n a c regele Ierusalimului și Renod de Catilon, se scrie C-H-A cu accent circumflex, t i l, -l -o -n, fostul prinț al Antiohiei și, în paranteză, după 16 ani de captivitate, închid paranteza, senior al teritoriului actualei Transjordanii, la 27 septembrie 1187, după un scurt asediu, Ierusalimul a capitulat. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Spre deosebire de oribilul carnaj care a urmat cuceririi Ierusalimului de către cruciați, în urmă cu 88 de ani, orașul a fost ocupat fără a da loc la masacrare. La fel ca după victoria de la Hitin sau în diferite alte ocazii, și de asta dată Saladin, Ghilimele și-a respectat angajamentul, cu o loialitate, un sentiment de umanitate și o frumoasă ținută cavalerească ce au umplut de admirație pe cronicarii latini. Închid ghilimele, în paranteză rămare, punct groset, se scrie g r et u s, -S -E -T, închid paranteza, încheiat notă 1. Vestea cuceririi de către musulmani a Ierusalimului l-a determinat pe Papa Clement al III-lea să lanseze noi apeluri la cruciadă, apeluri la care vor răspunde Frederic Barbarossa, împăratul Germaniei și regii Franței și Angliei, în paranteză, în război între ei în acel moment. Închid paranteza. Primul care porni în mai 1189 cu o armată inclusiv necombatanții de aproximativ 100.000 de oameni, în paranteză, dintre care, cel puțin 20.000 de cavaleri închid paranteza, a fost Frederic I. Barbarossa. Avea 67 de ani. Împăratul bizantin, Isaac II. Angelos, comportându-se ca un inamic al cruciaților, preferând islamul catolicismului roman, încheie o alianță cu Saladin pentru a le opune rezistență. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Sultanul, angajându-se să cedeze grecilor nu-cruciaților locurile sfinte din Ierusalim, în paranteză Sfântul Mormânt și alte sanctuare, închid paranteza, ceea ce ar fi însemnat ambiția bizantinilor, triumful bisericii și ritului grec asupra celor latine. Încheiat nota 2 În fața unei ostilități atât de evidente, Frederic, indignat, atacă și jefuiește orașele bizantine, Filipopolis și Adrianopolis, după care armata sa trece în Asia Mică. Prezența unei armate disciplinate și atât de numeroase, în paranteză cu un efectiv de pe, peste 40.000 de combatanți, închid paranteza, condusă de cel mai puternic suveran al Europei, provoacă panică. Rând pe rând, cetățile musulmane se predară sau fură evacuate și împăratul ordonă să fie dărâmate. Salvarea Ierusalimului veni cu totul pe neașteptate. La 10 iunie 1190, Frederic se înnecă la trecerea unui mic râu. Fără să fi suferit nicio înfrângere, armata sa se demoraliză și, caz ciudat de psihologie colectivă, se dezorganiză complet, dispersându-se. Ghilimele, acești germani, odinioară atât de temuți, căzuseră atât de jos, încât se lăsau prinsi și vânduți pe un preț mic în târgurile de sclavi, închid ghilimele, scrie un cronicar arab. Câțiva dintre feudalii germani se reîntoarseră în Europa, ceilalți îl urmară pe Frederic, în paranteză, fiul lui Barbaros, închid paranteza, în așteptarea cruciaților francezi alături de care vor participa la asediul orașului Acra. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Între timp, această fortăreață, în paranteză precum și cea din tir, închid paranteza, primise puternice întărituri din Occident, o escadră, Pisană de 52 de nave, alte două escadre, Genoveză și Venețiană, pe lângă flotele din Nord, totalizând 500 de corăbii și aducând 10.000 de cruciați frizoni, danezi, flamanzi, bretoni, apoi contingente de cavaleri francezi, italieni, germani, scandinavi, în total, peste 1.000 de cavaleri și 20.000 de pedestrași. Încheiat notă 1 în aprilie 1191 porniră, fără prea mult entuziasm, vezi, notă 2, cu armatele lor și regele Franței Filip August și regele Angliei Richard Inimă de Leu. Citesc notă 2. Ghilimele. Această a treia cruciadă se va prezenta chiar de la început ca o întreprindere internațională, în care niciunul nu era în fond direct interesat de succesul comun, în care fiecare îl supraveghea pe vecinul său, se gândea la politica europeană și nu acorda afacerilor Siriei decât o atenție de conveniență, închid ghilimele, în paranteză, râmare punct, groset, închid paranteza, încheiat notă 2. În drum, răspunzând unor acte de ostilitate ale împăratului bizantin, Richard ocupă insula Cipru, o achiziție foarte importantă pentru operațiile cruciaților. Cu toate disensiunile care s-au ivit între cei doi regi, după lupte grele, Acra, al cărei asediu dura de patru ani, a capitulat, în paranteză, iulie 1191, închid paranteza. După cucerirea orașului Acra, Filip August s-a reîntors în Franța, lăsându-și în Palestina armata de 10.000 de cavaleri, plus foarte mulți pedestrași. Richard, rămas singur șef al Cruciadei, vezi, nută 3, deși victorios în două războaie contra lui Saladin, nu poate ocupa Ierusalimul, obținând doar de la sultan ca pelerinii să poată vizita locurile sfinte. Citesc nota 3. Înzestrat cu calități militare incomparabile, Richard era în schimb total lipsit de spirit politic, capabil de acte total absurde și de o barbarie oribilă. Odată, în paranteză, și nu după un război, închid paranteza, a pus să fie sugrumați pur și simplu demonstrativ 3.000 de prizonieri musulmani. Încheiat notă 3 Recucerește metodic cetățile de pe litoralul palestinian, dar renunță să asedieze Ierusalimul. Descurajată, armata sa dispersează, iar Richard se întoarce în Occident. În paranteză, 9 octombrie 1192, închid paranteza. Cruciada a treia a eliberat Acra, a redat cruciaților aproape întreg litoralul vechiului regat al Ierusalimului, împiedicând astfel căderea Siriei sub stăpânirea cruciaților și stabilind o situație care va dura aproape un secol. Reprobabila Cruciadă a patra Expediția condusă de cei trei suverani mai puternici ai Europei nu reușise să elibereze Ierusalimul. Între timp, Marele Sultan Saladin murise, în paranteză, 1193, închid paranteza. Papa Inocențiu al III-lea anunță o cruciadă chiar în anul urcării sale pe tronul pontifical. Predicatorii săi au obținut adeziunea unora dintre cei mai mari feudali flamanți, italieni, francezi, în paranteză, aceștia din urmă constituind elementul preponderent, închid paranteza. Papa credință marchizului Bonifaciu de Monferrato, se scrie M-O-N-F-E-R-R-A-T-O, -R -R conducerea expediției. Cu toții erau de acord că, de astădată dată, baza cea mai potrivită pentru a porni operațiile militare, având ca obiectiv Ierusalimul, nu este Asia Mică, nici litoralul palestinian, ci nordul Egiptului. Cruciații începură tratativele cu Veneția pentru transportarea unei armate calculată la un efectiv de 4.500 de cavaleri, 9.000 de scutieri și 20.000 de pedestrași cu hrana lor pe timp de un an. Înainte de îmbarcare, în paranteza, armata se adunase la Veneția. Închid paranteza, cum suma stabilită nu putea fi achitată, căci o parte din cruciați se îmbarcaseră la Marseil, venețienii n-au acceptat să-i transporte decât cu condiția ca cruciații să recucerească mai întâi orașul creștin Zara, de pe coasta dalmațiană, rivalul comercial al Veneției. O parte din cavaleri n-au acceptat acest târg care sacrifica un oraș creștin. Inocențiu al treilea, indignat de manevra infama a unor negustori copiți, i-a excomunicat. Cruciații au cucerit Zara. Al doilea act de deviere a expediției cruciaților a urmat imediat, propunerea susținută de venețieni de a-l ajuta pe împăratul bizantin detronat, Isaac al doilea, să-și recapete tronul, în schimbul unei sume enorme oferite cruciaților, a unei armate de 18.000 de oameni și a restabilirii unirii bisericii bizantine cu cea romană. Din nou, papa dezaprobă asaltarea unui oraș creștin, dar energicul, abilul, bătrânul, doge, Enrico dandolo, în paranteză, avea 80 de ani, susține ideea, în loc de a-i transporta pe cruciați în Egipt, cu care venețienii întrețineau excelente relații comerciale, prefera să-și consolideze poziția amenințată de concurența comercială a Pisei și Genovei, obținând un punct comercial de importanță decisivă, cum era Constantinopolul. La 1 octombrie 1202, o flotă de 480 de corăbii venețiene ridică ancora. Primul care debarcă la Constantinopol fu Dogele. Cruciații ajung în capitala Imperiului, Isac al ii este reîntronat, apoi peste șase luni din nou detronat. Deci, cruciații nu mai pot obține ceea ce li se promisese. Începe asediul orașului fără a ține seama interdicția papei și la 12 aprilie 1204, Constantinopolul este luat cu asalt. E adevărat că occidentalii plăteau acum bizantinilor o veche poliță, lunga serie de trădări, de perfide de manevre diplomatice, de ostilități de toate felurile manifestate, în paranteză cu sau fără temei, închid paranteza, împotriva apusenilor. Cucerirea Constantinopolului de către cruciați era, după expresia lui râmare punct groset, o consecință logică a acestor acte din trecut, dar aviditatea lipsită de orice scrupul a venețienilor, comportarea cruciaților după cucerire, jaful oribil care a urmat, vezi, notă 1, asemenea căruia Roma nu suferise nici de pe urma goților și vandalilor, rămâne una din paginile cele mai condamnabile ale istoriei și civilizației medievale. Citesc notă 1. Nouăzecimi din dezaurul Bazilicei San Marco din Veneția, precum și cei patru cai de bronz aurit, provin din acest jaf. Încheiat notă 1 Dar cucerirea Constantinopolului de către cruciați a fost și o eroare și o ghilimele crimă istorică, închid ghilimele, cum s-a spus. Cruciada a patra, făcând jocul musulmanilor, a distrus într-o măsură considerabilă forța politică a Imperiului Bizantin. Pe teritoriul imperiului, cruciații rămași în paranteză majoritatea s-au întors în țările lor, încărcați de pradă, închid paranteza, au creat mici și efemere state feudale. Un regat al Tesalonicului, fondat de Bonifaciu de Monferrato, un ducat al Atenei, în paranteză format din regiunile Atica și Beoția, închid paranteza, trecut apoi în mâinile mercenarilor catalani. În Pelopones, un principat al Moreei, intrat mai târziu sub suzeranitatea casei de Anjou din Napoli, fără a mai vorbi de senioriile venețiene din Arhipelag, atacat de bizantini în 1261, acest artificial, ghilimele, imperiu latin, închid ghilimele, lipsit de o bază etnică, istorică sau religioasă, s-a prăbușit. Marele beneficiar al Cruciadei a patra a fost Veneția, trei optimi din Constantinopol, un întreg cartier, insula Creta, insulele Ioniene, o parte din Peloponez, din Eubea, din insulele Mării Ege, etc. au devenit posesiuni venețiene. Primul care i-a acuzat pe venețieni de deturnarea Cruciadei a fost Inocențiu al treilea.